Det här är ett poddradioprogram från Sveriges Radio. Har du någonsin haft en kollega som du känner att du helst inte egentligen skulle vilja jobba sena kvällar med? En person som tycks ha någonting eget i huvudet, som aldrig riktigt släpper in dig, som alltid tycks planera någonting som du tror kanske kommer att bli obehagligt. Då vet du hur Reddit-användaren PowerHawkMash kände sig när han fick en ny kollega vid namn Jeremy. Det här är Creepypodden med mig, Jack Werner. Och idag ska vi höra historien om det konstigaste övervakningsbandet som någonsin spelats in. 24 oktober 2015. För några veckor sedan började en ny kille på bensinmacken där jag jobbar, Jeremy. En ganska underlig person i 25-årsåldern- som för det mesta är alldeles tyst- men ibland gapskrattar omotiverat- på det otrevligaste sätt jag någonsin hört. Min chef och jag har lagt märke till det- men det är inte direkt något problem- så det är inte mycket vi kan göra åt saken. Ingen av kunderna har klagat på honom- och han sköter jobbet som han ska. Åtminstone tills för några veckor sedan- då det började försvinna grejer- det var chefen som upptäckte att det fattades motorolja. Till en början var det någon liter här och där. Men så småningom hände det att en hylla på lagret var tömd och att hela packlådor saknades. En dag var en hel leverans försvunnen direkt efter att den kommit. Chefen kollade igenom banden från övervakningskameran de gånger Jeremy hade jobbat natt. Men upptäckte ingenting konstigt. Jeremy stängde och låste fram på småtimmarna, räknade igenom kassan och gick ut genom huvudentrén utan att passera lagret. Och nästa dag var motoroljan borta. Chefen har de senaste dagarna tagit hem banden från kameran för att se om man kan hitta något bevis mot Jeremy. Men igår kväll var han upptagen och bad mig göra det mot övertidsersättning direkt i handen. Jag behöver pengarna och tog med banden hem för att spela upp dem i min gamla video- det är tre kameror i butiken och jag beredde mig på en lång natt. Det var i förra gård. Jeremy var här sist. Han gick på sitt pass klockan 16.00. Jag kör banden från övervakningskamerorna och allt verkar helt normalt, åtminstone till en början. Han avlöser tjejen som jobbar på passet före honom och räknar kassan. I Tidkoden på bandet visar 1603 när Mrs. Templeton kommer in. Hon är stamkund och köper som vanligt cigaretter och kvällstidning som hon betalar med en 20 dollar sedel. Nästa kund är en MC-kille som heter Ron som brukar köpa bensin några gånger i veckan. Han tar en dunk och en påse ostbågar, betalar med kort och går ut och tankar sin motorcykel. Precis som vanligt är är med. Personen som kommer in efter honom har cowboyhatt och köper fem liter diesel. Har aldrig sett honom för, men bensinmacken ligger ganska ödsligt till med en landsväg och främmande människor som kommer in för att tanka och handla är absolut inget ovanligt. Det är tillräckligt självstödande att själv stå i kassan men att sitta och titta på hur någon annan gör det är om möjligt ännu värre. Om det nu verkligen är så att Jeremy skäl motorolja från butiken i den omfattning det gäller- så har vi det här laget säkert förstått att vi är ögonen på honom. Han är knappast så dum att han snor något inför kamerorna. Men jag håller ut och jag har ändå fått ganska bra betalt för det här. Klockan 17.03 kommer Mrs. Templeton tillbaka. Hon måste ha glömt något- men det ser inte så ut för hon bara köper ett till paket cigaretter och samma kvällstidning som för en timme sedan. Hon betalar med en 20-dollarsedel precis som förra gången och Jeremy ger henne samma växel utan att lyfta på ögonbrynet. Det var ju lite konstigt men inget sensationellt. Mrs. Templeton kan vara en smula virrig ibland. Man kan tycka att Jeremy skulle ha sagt nåt till henne men han gjorde inget otillåtet. Så kommer Ron, MC-killen, in. Han köper en dunk bensin och en påse ostbågar som för en timme sen Betalar med kortet och går ut och tankar motorcykeln. Det är ett underligt sammanträffande att ännu en kund kommer tillbaka efter en timme och gör samma ärende som förra gången. Men Ron är väl som de flesta MC-killar och har antagligen flera Harley Davidson som behöver tankas. Men så kommer en främmande killen med cowboyhatt in. Nu tycker jag att det börjar bli obehagligt och jag tänker... Snälla människa, köp nu inte fem liter diesel en gång till. Men det är precis vad han gör. Och som förra gången betalar han med en 100 hundradollarsedel som Jeremy ger honom samma växel tillbaka på. När han går sticker han den lediga handen under hatten och kliar sig på näsan på exakt samma sätt som för en timme sedan. Klockan 18.03 upprepas alltihop ännu en gång. Mrs. Templeton, Ron och mannen med hatten- kommer in och gör exakt samma sak som förra och förra timmen. Nu kan man ju tänka sig att Jeremy har manipulerat med övervakningskamerorna- och gjort en loop av banden. Men första gången Mrs. Templeton kommer in är det fullt dagsljus. Och när mannen med cowboyhatt lämnar butiken för tredje gången- håller solen på att gå ner utanför butiksfönstren. Dessutom gör Jeremy olika saker mellan varven- han svabbar av golvet, tände kvällsbelysningen, räkna kassan och plocka ner en tidning från hyllan. Men inget av det han gör upprepas. Mer och mer obehagligt emot snabbspolar jag banden fram till klockan tolv på natten. Plötsligt dyker Jeremys ansikte upp i närbild framför kameran. Det är obegripligt. Han skulle behövt gå ut på lagret och hämta en stege för att nå upp till objektivet. Men han är bara plötsligt där och ser mig rakt i ögonen med ett idiotiskt grin. Jag famlar efter fjärrkontrollen för att pausa. Men då är han tillbaka på sin gamla plats bakom disken för att i nästa ögonblick har försvunnit utom synhåll. Även de dunkar med motorolja som nyss stod på hyllorna bakom honom är borta. Uppdatering 25 oktober 2015. Jag lämnade banden till chefen som har gått igenom dem- och är lika obehagligt emot som jag själv. Han kan bekräfta allt det jag såg igår natt. Tanken var att vi skulle konfrontera Jeremy- när han kommer klockan fyra i eftermiddag. Men nu har vi ingen aning om vad vi ska säga. Vi har diskuterat fram och tillbaka- och bestämt oss för att ringa polisen som kanske har en förklaring- Uppdatering 26 oktober 2015. Jeremy dök aldrig upp igår och polisen var här och pratade med oss. Vi överlämnade banden från övervakningskamerorna och de lovade att kolla. Det märktes tydligt att det som intresserade dem inte så mycket var de märkliga upprepade händelseförloppen som all stulen motorolja. Innan de gick bad om att få låna det anställningsformulär Jeremy fyllde i när han började på bensinmacken. Uppdatering 27 oktober 2015. Poliserna var här igen. De hade gått för att leta reda på Jeremy. Men på den adress han angivit i anställningsformuläret ligger bara en ödetomt som stått obebyggt sedan 1993. Chefen blev märkbart tagen och bleknade när han hörde det. Efter att poliserna gått berättade han följande för mig. Fram till för 22 år sedan stod ett hus på tomten som Jeremy uppgav som sin adress. I huset bodde en familj på fyra personer. Föräldrar med två halvvuxna döttrar. Det ska också ha funnits en son som var äldst av syskonen men som ingen någonsin sett till eftersom hela familjen av något okänt skäl sedan länge brutit all kontakt med honom. En natt på hösten 1993 brann huset ner till grunden och hela familjen brändes inne. Utredningen efteråt visade att någon drängt in trädgården och nedre delen av fasaden med motorolja och kastat en molotov-cocktail på väggen till sovrummet. Man hittade aldrig gärningsmannen och utredningen fick så småningom läggas ner. Det gick rykten om den förskjutne sonen och att polisen försökt komma i kontakt med honom.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 Det är inte bara på jobbet som till synes helt trygga miljöer plötsligt kan kännas hotfulla och farliga. Bara genom en liten, liten skillnad i hur någon beter sig. På 4 X-forum berättade signaturen Chloe i april 2013 hur hon fick besök i en liten stuga av någonting som hon trodde var hennes mamma. När jag var 10-12 bodde jag med min mamma. Rent ekonomiskt var vi under fattigdomsgränsen. Vi bodde i bergen kring Santa Cruz i Kalifornien- där mammas vän ägde mark. Han lät oss bo i en husvagn där uppe. Den var väldigt liten och låg precis bredvid en trädgård- som hade stora stängsel för att hålla ute ägarens galna hund. Inuti det instängslade området fanns det också en liten byggnad. Det var byggt som en liten stuga- men den rymde bara ett enda rum. När jag var liten så var jag väldigt inne på tv-spel. Och eftersom det till skillnad från i vår husvagn fanns elektricitet i det lilla huset så var jag där ganska mycket. Till en början vill jag att ni ska veta en sak. Det här instängda området var bara en liten del av vännens ägor. Och det mesta av de ägorna bestod av djup skog. Stängslet var högt, över två meter. Det gick inte att ta sig igenom ingen annan människa fanns inom åtskilda kilometers avstånd jag berättar det här eftersom jag tror att det är viktigt att ni förstår vilken typ av miljö det här var innan jag går in på själva berättelsen en instängslad plats känns ganska trygg med en husvagn och en enrumsstuga med elektricitet och utan någonting annat där omkring på kilometer nu var det så att jag brukade ta med mig kompisar dit för övernattning vi tyckte väl att det var ganska häftigt Typ som att kampa. Dessutom fick vi vårt eget rum att sova i. Eller rättare sagt spela tv-spel hela natten. Det var som en önskedröm. Men det fanns en nackdel. När det blev mörkt utomhus så blev det väldigt mörkt. Ingen stadsbebyggelse och husvagnen var inte upplyst. Inget badrum fanns i huset. Så man var tvungen att gå genom de mörka trädgången för att komma till toaletten i husvagnen. Det hände märkliga saker där då och då. Vi kunde alltid bortförklara dem ganska lätt. Ibland nattetid lät det som att någon arbetade. En annan gång satt jag en kompis ute i trädgården- när vi såg en skugga stor som en liten björn- klättra upp i ett träd- utan att det varken skakade eller böjde sig alls. Som om den hade klättrat upp helt viktlöst. Hunden skrämde mig också- men ni vet, arg hund, jag var liten, sånt händer. Jag är ganska rädd av mig- det har alltid varit Mina kompisar brukar vara mer utåtryktade Det är helt enkelt den typen av människor som jag går ihop med Och den här gången hade jag en kompis där Han hette Jakob Vi satt uppe och spelade Sonic the Hedgehog 3 På en Sega Genesis kopplat till en gammal skrallt tv-apparat Vi började spela när solen gick ner Och när vi slutade var klockan runt två Det var då vi hörde det vi hade stängt av för att hitta något annat att spela när någonting mullrade i skogen bakom rummet vi var i. Som om någonting tungt rullade runt. Vi hade inte hört det förut eftersom vi hade så högt ljud på spelet. Det var skog i kilometer efter kilometer. Ändå lät det som att någon byggde något. Drog eller rullade runt på stora saker. Jag fick omedelbart gåshud. Till slut övertalade Jakob mig om att vi bara borde spela vidare och jag gick med på det. På villkor att vi hade så låg ljudvolym att vi hörde om någonting mer hände. Vi började spela och jag märkte inte ens att oljudet tystnade. Jag var helt uppslukad av spelet. Några timmar senare sa Jakob att han var tvungen att gå på toaletten. Jag kände mig helt okej okay då så att eh, det var helt okej okay för mig att han gick iväg till husvagnen. Men när han hade dröjt en stund så bestämde jag mig för att till slut gå och kolla läget med honom. Dessutom behövde jag själv gå på toa. Så jag öppnade dörren. Och där stod han. Precis utanför. Med ansiktet mot dörren. Jag blev livrädd. Jag frågade vad han höll på med. Och han fortsatte bara stå. Mitt i vägen för mig. Jag förstod att han måste ha smugit fram till dörren eftersom jag hade kunnat höra honom när han gick. Men inte när han kom tillbaka. Men det hade varit helt tyst utanför. Jag borde ha hört honom. Han stod tyst. Vägrade svara eller säga någonting. Bara stod där. Jag sa att han skrämde vettet ur mig. Lite var det hans stil att försöka skrämma mig så där. Till slut bestämde jag mig för att ge upp och gå till husvagnen ensam för att gå på toaletten. Jag sa att jag tänkte gå, passerade honom och råkade snudda vid hans hud. Den var iskall. Jag gick i rask takt bort till husvagnen. Han följde efter mig. Alltså typ i hälarna på mig. Det gjorde mig lite nervös. Jag skämtade lite om att han redan hade skrämt mig och att skämtet var över nu. Jag kom fram till husvagnen och gick in. Han följde inte efter utan stod kvar där i dörröppningen. Jag tittade till mamma som sov och vände mig om för att gå till badrummet. Eftersom toaletten i princip var en bajamaja så höll vi dörren stängd. Eftersom det ja, luktade ganska illa annars. Men när jag sträckte mig fram och försökte öppna den så var den låst. En nervös röst hördes inifrån. Är, jag är här inne. Jag vände mig om snabbt för att se till Jakob. Men utanför den öppna ytterdörren så var det bara tom, kolsvart natt. Jag fryser till av skräck. Jag skulle ha hört badrumsdörren öppnas om man hade försökt gå in där bakom min rygg. Det är omöjligt att göra det tyst, den gnisslar som fan. Jag sköt till så högt att mamma vaknade. Helt häpen. Jag stirrade på den öppna dörren. Helt oförmögen att röra en muskel. Hon gick upp, kom över till mig och tittade ut. När hon inte såg något stängde hon och frågade mig vad det var för fel. Jakob kom ut ur toaletten och betedde sig helt normalt igen- om än lite förvirrat jag förklarade vad som hade hänt Jakob sa att han hade varit på toaletten hela tiden ingen av dem trodde mig mamma sa att jag var sömnig och fantiserade ihop det mamma tog fram en stor ficklampa och följde med oss tillbaka till huset hon sa att vi borde gå och lägga oss sen gick hon själv tillbaka till sin egen säng plötsligt började hunden balla ur precis bakom oss Huset ligger mot stängslet- så hunden måste vara typ precis bakom väggen på andra sidan. Plötsligt slutade han och började istället knälla. Sen hör vi hunden springa därifrån. Ungefär 45 sekunder av tystnad följer. Sen hörs något nytt. Ett litet skrapande ljud från rummets bakre vägg. Vi försökte båda vara så tysta vi kunde- men till slut försvann det. Ytterligare fem minuter senare bestämde sig Jakob för att han skulle vara modig. Han insisterade på att han skulle gå iväg och väcka mamma och säga åt henne att något sjukt är på gång så att vi måste dra därifrån. Jag vill egentligen inte bli lämnad ensam men det fanns inte en chans att jag skulle gå ut igen. Aldrig någonsin. Han beväpnade sig så gott han kunde med en tennisrack som vi hade liggande i rummet. Och sen tog han ett par djupa andetag, öppnade dörren och rusade ut. Jag stängde den så fort jag kunde bakom honom. Efter mindre än 30 sekunder hörde jag ett skrik. Kort därefter flög dörren upp och han kom in igen blek som ett spöke. Han flåsade som om han hade sprungit ett maraton. Hans ögon var stora som tallrikar. Jag frågade vad det var typ fyra gånger innan han till slut kunde få orden ur sig- han berättade att han hade gått ut genom trädgården så fort han kunde- när han såg min mamma bara stå där. Han försökte prata med henne, men hon bara stirrade på honom med tom blick. Han sa att han trodde att någonting sprang runt i skogen. Och plötsligt förvandlades hennes tomma ansiktsuttryck till ett underligt leende. Då insåg han något hemskt. Han hade inte tänkt på det förut, på grund av mörkret och bråskan. Hon stod på andra sidan stängslet. Dörren in till vårt rum gick inte att låsa. Medan han berättade om det här för mig- hade han börjat flytta saker till dörren för att blockera den- och jag gjorde honom sällskap. I efterhand inser jag att var det än var som trakasserade oss- så verkade det ha problem med att faktiskt gå igenom dörrar. Vi travade allt vi kunde mot dörren- vi trodde väl att vi skulle kunna hålla den där varelsen ute. Under resten av natten hörde vi skrapningar komma från alla väggar. Jag grät hela natten. Vid ett tillfälle tror jag att jag hörde den prata. Precis från bakom den punkt på väggen där jag lutade huvudet hörde jag min mammas röst. Exakt samma frasering och intonation som hon hade använt tidigare den kvällen- men ändå annorlunda på något sätt. Vad är det för fel- Omedelbart följt av gå lägg er. Solen måste ha gått upp förr eller senare. Skrapningarna slutade. Vi hörde mamma komma för att hämta oss. Den här gången hörde vi hennes fortsteg. När vi insåg att det verkligen var mamma så brast jag ut i gråt igen. Vi hade aldrig någon liknande upplevelse och efter ett tag flyttade vi därifrån. Men den här natten hemsöker mig fortfarande. Jag vägrar fortfarande gå ut ensam på natten. Och jag kommer aldrig mer att bo i skogen. Nu tar Podden en paus för att snart återkomma med fem avsnitt till. Då vill vi gärna ha med era berättelser. Så om du vet en spökhistoria från internet, som du vill höra här, eller om du har varit med om en egen upplevelse som du vill berätta om, maila oss på Creeipodden Jag heter Jack Werner, dramaturg i Ludvig Josefsson och producent Caroline Bratt-Boron. Om du vill höra någon av berättelserna igen, gå in på vår hemsida på Sverigesradio.se. Vi finns på Facebook och där heter vi Podden. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på ett podradioprogram från Sveriges Radio.